Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira. Allahun dhe llo falenderojm, vetëm për të ndihmë dhe falë kërkojm. Lëvdatat bekimit të Allahut, qofshin i Muhammedit alayhi salatu wassalam, bi familjes, të shokët, dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tij deri në fund të saj bote. Për ndrëllë dhe dhe besimtarë Kemi for një gjumëma me radhë Për një qeshtje madhore, prënësishme Ma dhe është bazike dhe elementare për dhe dhe besimtarë E që ka të bëjmë me Regullimin e raporteve me Zotën të Varëke Vëtale Dhe pa dushim se Regullimin e raporteve me Allah unë gjellë gjelelu me kryu e sënë tonë Filon nga regullimi i besimit Nëse besimi është në regull, atër gjithra por tjetër funksionanë në regull. Më mendin ku besimin nuk është në regull, nuk ka mundë si me funksionu asë një bje komunikimit me Zotin si duhet. Nga se Allah o Gjellewala ka kushtëzuar komunikimin me te në kuptim të mirëfeld, kuptim të regullt, për mes besimit. Dhe kemi thënë se shkanë në kupton besimi, adurimin e Allah në Gjellewala dhe pas te kemi kaluar që të flasim javë me radhë për Atë që e rënën besimin, e rëzikon besimin Nga se duhet njërin këto dy mënyrëme e ndërtu vetër Që ka e ndërton dhe pasaj me e mbrojt nga e që e rëzikon Andë e këmohet për shirkun si një problematik e madhe në jetën një njërëzve Kuptimin e këti shirkun dhe si manifestot me shambu që nërëshu Edhepse, ka shumë që ka të thuet në lidhe me shirkun ka shambu i tjerë Mirë po, duha sot të abënjë, edhe për mblidhe të aso që kemi folë të rëmetani, po adhë një ndëllidhje me, du më dhonë, një qështje të rëndësishme një një një njarë të madhe që i ka ndonë në kone Muhammedit sëllallahu aleyhi vësallam. Të ndërullazër, si pas kalendarit islam, sot shënohet dita i sras dhe mirajitë. Një nxarje madhe, një nxarje madhe shtore, një nxarje pëllat, pëllat orëci, pëllat mësime, pëllat odhëzime, e që, si kur që kemi të sekë në vërdimësi, nuk duhet që për të nxarje të flasim vetëm në rastin e përjetoreve, por të frimzojme nga këto odhëzime vazhdimisht. Dhe për rëndësime madhe të këso nxarje, flasim shumë argumente, mi aftën fakti se një surë në Koran e ku amnin surja el-Isra një kaptin e tërë ma dhjë në gjysmën e Koranit është e emërtuar me emne kësaj nxarje nxarja e Israës dhe Mirajit Shpeshtë e keni ndëgju këtë nxarjet e ndëlozër dhe rëfimi kësaj nxarje mund të bët nga këndet e ndryshme pashka këtë do bivit shumëta që i ka Aja që është në nësi të kuptohet është se Allahu të barë kohë tala Ja ka dëshmuhu pejgamberit e samë dhe njerëzimit në përësi Se ajë bënë që ka dënë Edhe ato regullat që ne me ndëmë se nuk janë të mundshme të thehen Allahu të barë kohë tala Kryusi regullave bën që ato regullat pasaj të thehen do në që njëriju të uthtën, një uthtëm të pazakonshëm, të jashzakonshëm, një mrekulli e panë gjarë më heret, ka ndodhë në Muhammedin sëllallahu alësallat, i cili me shpeci më rëmënëse, dhe në pamunësi të kuptuat me rëthan të asekuha, ka uthtuar nga mekeja ku ka qenë, dhe më thonë, i vendosur, deri në kutsë, në gjemin tjetër të shajnët, që e ka nërtu, Suleimani a.s.a në Palestinën sot e sotshme. E pasoi prej aty me Xhibrilin e të Bashkush ngrit në qiell derisa so ka kaluar të gjitha limitet njerëzore. Dhe për këtë gjallë ka rafyruar Allahu te barekuta dhe ka rafyruar vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nisë si besimtar nuk kenë problem të besojnë kët. Jo për shkak se jemi të prirur të besojmë imagjinata, absolutisht kjo s'është imagjinat. Po për shkak se ne besojmë fakteve. Dhe faktet që ne besojmë to janë në përputhje njëri me tjetrin, nuk e kundërshtojnë. Në një moment kur nuk na beson se ekziston Allahu te varet qoftë ala. Ai është krijusi i gjithësisë. Ai bën çka don dhe ai ka dërguar pejgamberin direktuimin e rregull apo pas kësaj gjithçka që ka thënë ky pejgamber se kan duhet ne i besojmë. Me çfarë baze i besojmë? Me bazën se që kemi besuar më herët. Se Allahu xhallahu ala e ka krijuar një diun. Ai ku i 10 për njeriu dhe nga kujdesi i Allahut për njeriu është më i dërgu librat dhe më dërgu pejgamber. Dhe kë ka ndodhur? Ka ndodhur në historisë vazhdimisht, dhe ky karavan i pejgamber është përmbyllme Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe librat kanë përfunduar me zbritjen e Kuranit. Pra ishin gjëra kanë ndodhur së vërtet dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka udhëtu në këtë udhëtim më dështor edhe me trup edhe me shpirt, nuk ka qenë ëndër, nuk ka qenë imagjinat, por ka qenë realitet. Dhe ka dhuar me shpeci marramendse, gjithë ngjoria e gjatë, pastë pegamëri saosen kurim kthy, shtrati ka qenë ende doni nzet. Kuptoj se nuk ka qenë ku e gjat, shpejt, ka dhuar gjithë kjo ngase tek Allahu te bare kota koha nuk esh me rëndsi. Largësia nuk ka me rëndsi, distanca qoftë pa rëndësimë, nuk ka sikurse për neve. Për neve distanca koha është rëndësia, po so mallarg do von ma von arrim pastajimi të kurzuar me mjet timi të kurzuar me rrethona ndryshme allahun gjon do von nuk kurzon asgjë ai është bi gjithta dhe ai bën çfarë do tan prandaj është një gjë që më të vërtet frymëzon dhe inkurajon besimtarin e ngjall shpirtin e tij që ta madhon zotin te bare kota dhe që ta rikonfirmon edhe një herë dhe në vazdimsi dhe së artë kërkohet tani konfirmon Nga dishmën ti të parëzir Me i besu këtë asaj që Allah ka kërku pëj tijep Gjithmon Qëka të kërkanë zotit pëjnjeve Në besujmë Në aki vështë një problem Qënë është e problem Të verifikujmë se a ka thonë zotit që shtot Kërë thotë dikush që kërkanë do Në veqë këna problemin A ashtë e sakt A ka thonë Allah dhe a ka thonë pejganëveri Nëse këtë e kalujmë këtë test e kalujmë Lajmi që na vjen e kalon këtë test, Në postai nuk kema kur fort probleme në pranim. Për shkak se sikur të thash, një kimikaluar, domethënë konfirmim shumë nësishme, e rëndësishme që janë të ndritur me besimin e Allahut dhe besimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Duaj të shkojmë më të ndërosim të përmendni 4 çështje që mënoi janë edhe aktuale lidhim me këtë ngjarje. Nga sa thash kjo ngjarje mund të komentohet në forma të ndryshme, mund të uh, shtjellohet në forma të ndryshme, nga kënda të ndryshme që janë shumë të poshtë, shumë të thellë. Por dua që t'i përmend dy tri aspekte të rëndësishme që mendoj janë të dobishme për situatën dhe për thonat tona, e që ngjarja e sotme Mirojit naja për jetë për to. Tanëroz fillimisht që është e parë që është mirë me kuptu dhe me dit dhe me majtë men kur bje e fjalla për këtë njëjarje madhore të këti udhtimi të jash zakonë shumë të kësaj mrekulli e hujnore që është e parë që do të kemi parasysho është rrëthana kur ka ndodhë kur ka ndodhë i të fradhe mirajje ka ndodhë në meke dhe ka ndodhë në fazën e fundit të ndryshimet e pejgamberit alayhis sallam në Mekë. Edhe në periudhën e Mekës, pak kush ka njohuri për historinë e pejgamberit, së paku më pas edhe sërë periudha Mekës karakterizohet me dhunë, karakterizohet me agresion, me arrogancë, me shtypje të vazhdueshme të ushtruar nga Quraysh mbi Muhamedit alayhis sallam dhe shoqët e tij. Kjo është periudha e Mekës. Në periudë mekës, besimtarët më Mohamed i analizmë kanë qenë të dobet dhe kanë duruar lej lej presjoni dhe dhune të ushluar në bita. Dhe pejgamberi Sausel nuk gëzante përkrajet madhe, e kështë një përkrajet të kufizuar, por që i kryin të punë. Por flasë në aspekt një njërzor, nga se përkraj në lotë e ka pasin ka fillimi, ndaj aje ka rujt dhe aje ka mbrojt, vazhdimisht. Në aspekt njërzor kështë të përkrajje, Dhe përkraja kryesurë që e gëzën të ishte, përkraja që vindë dhe nga gruja ati hatigje, a rrëdjallohana, dhe nga agja i ti, e butalibi. Hatigje e përkraja të si familje, e përkraja të si më bështetje në gjitha aspekt, dhe kjo shumë rëndësi, më bështetje familjare, organizjimi familjarë, po dhe agja i ti e përkraja, si njëri me nam, me me autoritetë, me ndikim në mesin e korejshme. Por që fa dhe, më do dhe, Vdëqen të dytë Dhe kjo përkraj e padushim Në më thonë I u kufizua pejgamberi të arehi salatu e salam Dhe këshka këtë një falloj piklimi Padushim të Muhammedin së salam Jo është gëni, vjarga soj A i asli nuk është gëni Por të mërzitet Normal që kanë do së është njeri Edhe ati kanë rrëllot Edhe a i është mërzit Ka se ka që njeri Por asli nuk është gëni Asli nuk është dërzu Dhe k E në këtë rëthan, Allahu të barë e kotala e mori pejgamberin së samë që, ti tërgan se, ngushtia që ti po e priton të tokë është e përkashme, shikaj gjersin e pushtitit Allahu të barë e kotala, i cilë të mëhon nuk u fizuat me rëthan të tokës, apo ti nuk i vetëm pa po, me lojke, po gjërat marë menë se unë mahnit nga gjithë, të mëhon ajo bukuri nga një raanë dhe gjithë, ata adhuros që adhurojmë Allahun xhallahu ta'ala vazhdimisht. Melekët as nuk kanë as nuk pinë as nuk lejojnë. Çka bojnë? I ka kriju Allahu xhallahu ta'ala vetëm me për mend Allahun dhe madhru. Kaq. Prandaj për me adhuru Allahun xhallahu ta'ala vazhdimisht ka krijsa. Prandaj është një lloj treguesi se ne në çoftë e adhurojmë Allahun i bëjmë mirë vetes tonë dhe ne i bëjmë mirë vetes tonë. Ndërët e ka lahu të bare kota nuk shtot kjo fara Asë pushtetja, asë fuqia, asë rëzimi, absolutisht Në nuk ndikuj me asë gjë Nga sa i skanevoj dhe nuk ndikuj taj Nga asë një rëthan Zotë ju në të bare kota Dhe kështë një në kurajem Dhe përkraje direkte Por ishte edhe Me në nësitën Israelit i mëraqë përgëzaj Për daljen nga rëthimi Për daljen nga ngushtica E shkaktuar dhe imponuar nga korejshet Për ndaj Isra dhe Mirajit janë realisht porta e liris. Mas Isra dhe Mirajit ndodhi në gjarja e hijretit. U shpërngullë pejgamberi Isasa në Medina dhe tash atje ishte në vendin e ti. Ishte udheqës dhe kishte liri dhe kishte shtet në ti. Normalisht kishte rëzikje, kishte probleme, por nuk ishin mo ato torturat, e edhuna, në meke nuk eksistën të mojë. Ne dalja nga kjo dhun, nga kjo torturë, nga kjo agresion, realizohet përmes portës së Israil dhe Miragje. Pra Israil dhe Miragje të ndroznë japin kuptimet e lirisë, madje të pavarësisë, që të gzojmë pas 15 vjetorën e shpallës së pavarësisë që do për të laset vërtet edhe më tepër inshallah. Prandaj Israil dhe Miragje të ndroznë japin kuptuese mbi çfarë bazën ndërtohet liria reale. Ku liria është tamam i më i lirshëm. E gjermërisu sallam për me e kuptua edhe madrit kët, Allah e mori në qiell për tregusë lidhja me qiellin garanton lirin, jo lidhja me tokën. Njeriu e gëzon lirin në tokë, por e fiton për qielli dhe ka titullin me qielli. Gjasë nëse ti lidhur me tokë është i robëruar. Toka sille aspekti material e kush zonë është e përkëshme, është e kufizuar. Toka nuk të hap prerësin, toka nuk të jap, do të thonë lirin e kërkuar. Kush zonë kufizan, për e toka zhvani, është vani kuna jetojme është e vërtet dhe duhet që të arruem toka në tonë mirë po kuptimin e liris dhe shuzimin e saj, duhet të marim nga uzimit e qilit nga se atio liria rale, kune ju lirot nga epshe, nga gjitha vesit e këqia lirot, apo pavarësot nga nga nevojat që ja imponën toka dhe këto pas e kërkën nga zoti tokës e qilit kjo liria rale Për të asulli, Allah o Gjellë, u ala të ndërëzër, jo rastësështë në nxani Israës dhe Mirajit, kur folin në sunë Israës, si e përmenë këtë detalj në shumë në këllushme. Allah o thotë, Subhane në ledhi esra bi abdihi lejlen, i madhruar dhe i lafdruar dhe i pasën nga gjdojmet, qoftë zote Gjellë Gjellalu cili, robin e ti e ngriti në Israë dhe Mirajit. Shë kërë ka qëtë Allah o rabë, pse? Gasa, soma so ti për skuputur nga robërit e kësaj dunie, soma i lirë Mati Perri Rabi Allah te barekotala. Gasa robnia ndë Allahu dhe Allah është liria e njeriu. Adhurimi ndë Allahu te barekotala çati liria ti, çte lënon çu çu duhet, funksion çu çu duhet e tër çani aty as në përputhje me një qëllim madhor, nuk ka kundërshtim, nuk ka kundërthenje. Dërgjergja ti, natshmëria ti, logjika ti, arsyeja ti, shpalla që ti err, gjitha funksionojnë por më kërkojnë binarte këtë adhurimi për të realizuar qëllimin e caktuar që Allahu te barekote për të krijuar njeriu. Pra këtu e këto liria, kur ti realisht po varrohesh nga Epshi, kur ti je që udhëhiq e menaxhon dukën Epshin, jo atë që menaxhon ty, jo ti që i robluar nga knaqitë të dunjos, ti që i robluar nga Epshet, et ta humbësh mendin e arsye, ne të bësh veprime që pastaj turpnonse se je njëri apo turpofse njëri bën këto fatilla. Çë robni Kënë një e robënën e jashtja, formalitetë e si përfatsoria E robënën e pëshjiti, e robënën barë kujti E kështu me robë Ka lojë dhe loj të shumë dhe të robnisë që një u robënohet E përse në aspekt një është mund të duke t'i lirë Pa janë është robë Robë i autoritetit, robë i pozitës E robë formë ndryshme Isra edhe mirajnë të regonë se Shikon e rubelin e Allahut, pejgamberin sahasullahu alaihi dhe sellem. Apo t'u ngrit nga toka ka qielli për t'u liruar nga gjitha këto, për t'i lirë, për jetuar jetë këndshme dhe e lumtur, por edhe për të garantuar shujzimin e negativit në përqësi. Ku është toka me qiellin? Apo ku është toka? Ku është hisja tokë nga zemra që ka, ka Allahu xhallahu ora në qiell? Pa krahasueshmëri. Ku është atë që njeriu merr në tokë, apo dhe mjaftohet me ato tokës? në krasëmaçia Allah ja pramton xhenet. Ku krasime? Prandaj fitori është i nëriu, ta gëzojnë këtë begatitë e tokës, po ta ruan, ta mbron, por jo i lidhur me të, jo, jo jo i prangosur për të, por ai ta zotënon. Ai ta udhëheq e për të qenë zotruas e udhëheqës e Ilir duhet që ta marr këtë liri për dikunë. Dikun do të më marr, do të më furnizoj. Kush e furnizon me këtë liri? Allahu te barekot ala. Vetë Sa so ma të e përlidhësht më Allah Në gjellë e ola dhe shkëputësht nga zinë gjithë E jetës materiale Je me i lirë Je zotëni vetë vetës apo, Nga se vetëm një zotë në i nështë oshtë ati i përullë Në vetëm atë të gjërë Ndërsa, gjdo shmange ka këkuptimi liris Apo, realisht të ban me eshiur lirin Si përfatsisht, formalisht Ndërsa, realisht je një rob, trobon dikush me një letër, trobon dikush me një fjalë, trobon dikush me një yushje, trobon dikush me një ofertë tek çtimë radh, ekzistimë radh. Prandaj tani roza i sëradi mbrojë ama të gjuse çka të dia, dhe ku është privatësia, në çka xhersia, në çka përkraja, është shumë e shumë nga kuptimet e mëdha që i solli realisht kjo ngjarje në tok, për erdhen nga qielli, për erdhen nga nga qielli. Prandaj ne jetojmë në tok Por jetojm me më mësimet e Qëllit për të ndërtuar token. Çfarë nevojim? Ne ndërtojmë token, po e ruajmë token, e mbrojmë token nga sa të vani ku ne jetojmë. Mirë po. Jemi të lirë me më mësimet e Allahut Tebarakute Ala. Me pejgamberin Sallallahu Alaihi Wasallam të dhënë kur u thënë ka ishra dhe Miraxhi erdhe me një udhëzim që e kurrezon që të kuptojmë se kjo është për mbyllje për këtë që do të them. Ky u thim i lirisë Kjo u thim i lidhës me Allah në të bare kotala Kjo u thim i dalës nga ngushtice e botës e dunjas Nga ngushtice e kufizime të këse dunjaja Në gjersin e qjetë të tokës Kjo u thim që kështu bërë U përmblëdh krejt kja e tëra Kjo nxarje me një dhurat të zotit e bare kotala Që ermet e pejgamberi sasalem Përmënjësht, kushkën të dikush i madhë S'len dhur thalataj Nuk len me dalë bashkështota Bo, t'jam për E qëfar dhërati ja e dha Allahu të barë këta pegamele sonë që Edha ta ta shjojnë një loj udhtimi Edha ta ta shjojnë një loj Dali nga fjorëbni Edha ta ta shjojnë këtë liri Edhe duke qënë tukë, qëka i dha? E ja dha namazin Edhe namazin është të mirajë i jonë i vërdushëm Ngritja i në vërdushme Dali nga, nga orbit e aspektit material Ngritja të ka Allahu të barë këta Sejgjde e jonë, rukuja e jonë Ngritja për Allahu të barë k ngase u ruajt që ky obligim rajsh të të bëhet ku në këto sem. Kamoj buku ku do shoft, sikur se krej obligime të tjera, sikur se krej ozimet e tjera, sikur se krej dispozitat e tjera. Dispozit tjera. Ku janë më? Ken tokën më, kanë anë nga qilli, ndërsa i dërguari është në tok, përrajt në moza. Në mozaht obligimi vetëm që u dha jashtë tokës për t'rguar se ajt ndjen فتokës, ajt bën zotrues në tok por ju jo të robruar për tokë, ju jo të lirë për të. Ti ai që i i lirë me namazin tënd, me përkushtimin tënd dhe kthimin tek Allah te barekuta. Me këtë kuptim madhore, që ju japin komplet orientimin çetërtjetës, përjetimin ndryshë të negative dhe i mësonin që të jeton me çelim madhore, jeta dit ket kuptim të din pse jeton, kur duron edim pse duron, kur begatohet edim pse begatuar, dhe kur lëviz edim pse lëviz, madje edhe kur flan edim pse flan për gjithëshka i ka përgjigje. Te Zoti i ka përmbledh realisht jetën tonë dhe të gjitha përgjigjet që na duhen. Namazi, nëse e kuptojmë se si duhet edhe krymë se si duhet. Andaj Allah na bofnë nga ata që fal namazin e kuptojnë se si duhet. Do përmes namazit shkputen nga zinxhirit e robnisë të botës materiale, po janë, klir, janë klir të lirë, janë të lirë duke adhuruar Allahun të barëkot ala. I shfizojmë begatit po, por janë zotrues të tyre, jo rob të begatitve, jo rob të epshit ekna sive por përdorues me menaxhimin e duhur nga mendja dhe besimi i tyne, nga se kët liri ua mundsoi besimin në Allahun dhe lidhemet përmes namazit. Allahu te barekote ruan nga çdo fatkesi, nga çdo shprov, nga çdo gjë që, që realisht na rrezikon raport me Allahun dhe na rrezikon qendrimin ton në tokë. E për të son betemi në tokë, Allahu na dha liri, e mirçënie, e rahatie shëndet, e na mundsoi që kur dalim nga kjo tokë Të dojmë një qëka shumë ma të gjerë Shumë ma të modhe Të të përjetshme E që është për dëshemë gjënjeti ti Allah u ishtë për lepër mendin Me kaqë për kërpjes O sallallahu ala muhammadinu ala alihi O sallallahu ala alihi